Треба було інакше про те довідатися. «Зайди на Дмитре, нині до Шевка і довідайся, чи наша красуня не набрехала чого на мене?» – каже Костиха, війшовши до Дмитра до Стодоли. «Та чого я туди піду, щоб Вуйко мене поганьбив? За що має тебе ганьбити? Або ти їй колись зле слово сказав, чи що? Можеш і забожитися на те?» Дмитро винайшов собі якесь діло і зайшов до Шевка. Його привітали радо. «Щось ти, Дмитре, занадто жінкою пестися, не можна тебе ніколи побачити. Та от як-то при роботі нема коли. А що там, Олюнька, як живете з собою? Добре Богу дякувати. Олюнька ще не привикла до господарської роботи, але навчиться. Чому не мало б навчитися? Або до того треба такої великої філософії?» Дмитро зміркував, що Олюнька не пожалілася тут ні на що. Він був тим рад, бо не хотів ні крихти втратити у вуйка доброї слави. Шевками в голову не могло прийти, щоб Олюнька була така нещаслива, якою вона була насправді. Хоч Шевкова говорила чоловікові, що Олюнька помарніла на лиці, але обидвоє приписували це іншій причині і зовсім не надавали цьому ваги. Дмитро зміркував з бесіди з Шевками, що Олюнька не зрадила його ні словом, і про це розповів мамі.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 Олюньку поколювало від того в грудях, і вона тяжко кашляла по ночах на своїм запічку. Але це нітрохи не зм'якшило костихи. Вона не то не старалася дещо на те порадити, але ще проклинала навістко, що не дає їй уночі спокійно спати. Становище Олюньки було страшне, безвихідне, ще гірше, ніж війни. Там усе, що вона мала надію, що колись їй біда скінчиться.